Speranța. Pista 6. Partea 1. Iluzia lirică. Capitolul 1. Subcapitolul 1. Un ruid de camioane încărcate cu puști acoperea Madridul încordat în noaptea de vară. De mai multe zile, organizațiile muncitorești anunțau iminența rebeliunii fasciste, pătrunderea coloanei a 5 -a în căzărmi, transportul de muniții. Acum, Marocul era ocupat. La ora 1 noaptea, guvernul hotărâse în sfârșit să împartă arme poporului. La ora 3, legitimația sindicală dădea drept la arme. Era și timpul. Știrile telefonice din provincii, optimiste de la miezul nopții până la ora 2, începeau să se schimbe. Centrala telefonică de la Gara de Nord chema gările una după alta. Ramos, secretarul sindicatului feroviarilor, și Manuel, însărcinat să-l ajute în acea noapte, conduceau o operație. Cu excepția Navarei, cu legătura întreruptă, Răspunsul fusese sau guvernul este stăpân pe situație sau organizațiile muncitoriști controlează orașul așteptând instrucțiunile guvernului. Dar dialogul începuse să fie altul. Alo, Uesca? cine e la telefon? Comitetul Muncitoresc din Madrid. Nu pentru mult timp, scârnăviilor, ariba e Spania. Trească Spania! Salutul fașciștilor spanioli! Pe perete, prin sămpioneze, ediția specială, ora 7 seara, Aziarului Claridad. Pe șase coloane, larme, tovarăși. Alo, Avila, ce mai e pe la voi? Aici gara. Las că-ți arătăm noi, nemernicule. răscă Domnul nostru Iisus Hristos. Slogan al faștiștilor spanioli. Pe curând, salut, salut. Aramos fusese chemat de urgență. Liniile din nord se îndreptau către Saragosa, Burgos și Dolid. Alo, Saragosa? Comitetul muncitoresc al gării? Împușcat! Cum o veți păți și voi în curând? Ariba, Spania. Alo, Tablada! Aici Madrid Nord, responsabilul sindicatului. Telefonează la închisoare, puidelele! O să te scoatem noi de ureche afară. Ne întâlnim pe Alcala, a doua bodegă la stânga. Cei de la centrala telefonică se uitau la mutra de gangster jovial și cârlionțat al lui Ramos. Alo, Burgos! Aici comandantul! Nu mai exista șef de gară. Ramos agăță receptorul. Un telefon suna. Alo, Madrid, cine sunteți? Sindicatul transporturilor feroviare. Aici Miranda. gara și orașul sunt ale noastre. Ariba, Spania. Dar Madridul e al nostru. Salut!" Nu se mai putea deci conta pe ajutoare din nord, afară de cele venite prin Valladolid. Rămâneau asturiile. Alo, Oviedo, cine e la telefon?" Ramos începea să fie prudent. Delegatul gării. Aici Ramos, secretarul sindicatului. Ce mai e pe la voi? Colonelul Aranda e credincios guvernului, dar la dorit treburile nu merg prea bine. Trimitem trei de minerii înarmați ca să-i sprijinim pe ai noștri. Când?" Un bocănit de puști lângă Ramos, care nu mai auzi nimic. Când? Imediat! Salut!" Urmărește trenul cu telefonul," spuse Ramos lui Manuel. Chema Valiadolidul. valia, Valiadolid, cine e la telefon? Delegatul gării. Care e situația? Ai, nu sunt stăpân pe căzărmi. Așteptăm întăriri de la Oviedo. Faceți tot ce e cu putință să ajungă cât mai devreme. N-aveți însă grijă, ne vom descurca. Dar voi? Se cânta în fața gării. Ramos nu-și mai auzea glasul. Cum? valia, Valiadolid. E în neregulă? E în neregulă? Trupele s-au răsculat? Încă nu. Valea dorit întrerupsese. se fi deviate pe acolo toate ajutoarele din nord. Ascultând tot sorul de întâmplări cu macazuri pe care nu prea le înțelegea, trăgând în piept mirosul de carton de birou, de fier și de fum de gară, prin ușa deschisă pătrundea căldura nopții, Manuel nota apelurile diferitelor orașe. Afară zgomotul cântecelor și al paturilor de pușcă, de aceea îi punea mereu să repete. Fașciștii închideau pur și simplu telefonul. Trecea pozițiile pe harta căilor ferate. Navara a întreruptă. Tot estul golfului Biscaia, Bilbao, Santander, San Sebastian, credincioase, dar o întrerupere la Miranda. În cealaltă parte, Asturile, dolit, credincioase. Și tot timpul țăritul telefonului. Alo, aici Segovia, cine sunteți?" Delegatul sindicatului," spuse Manuel privindul întrebător pe Ramos. De fapt, ce era el?" Las că te jugănim noi!" Nici nu o să se bage de seamă. Salut! Acum sunau chiar gările fasciste. Sarasin, Lerma, Aranda del Duero, Sepulveda, din nou Burgos. De la Burgos la Sierra, amenințările ajungeau mai iute ca trenurile cu ajutoare. Aici Ministerul de Interne, centrala din nord. Înștiințați gările că Garda Civilă și Garda de Asalt sunt de partea guvernului. Aici Madrid Sud. Care e situația în nord Ramos? Se pare că sunt stăpâni pe Miranda și pe bună parte mai la sud. Trei mii de mineri se îndreaptă spre Dolid vor veni întăliri pe acolo. Dar la voi? Gările din Sevilla și Grenada sunt în mâna lor, celelalte rezistă. Cordova? Nu se știe. Acolo unde gările sunt în mâna lor, se duc lupte la periferii. Bătălie serioasă la Triana, ca și la Penareoia, dar mă uimește ce îmi spui despre Dolid. Nu e în mâna lor? Aramos schibă telefonul și sună. Alo, Valiadolid, cine acolo? Delegatul gării. Da, ni s-a spus că fasciștii s-ar afla la voi. Eroare? Totul e în regulă. Și la voi? Soldații s-au răsculat? Nu. Alo, Madrid Nord, cine-i la telefon? Responsabilul transporturilor. Aici, Tablada, ne ai sunat tu aici? Ni s-a spus că ați fost împușcați, că sunteți la zdub și nu mai știu ce. Ba, noi am scăpat. Faștiști au fost băgați acolo. Salut!" Aici, casa poporului. Comunicați tuturor gărilor credincioase nouă că guvernul, sprijinindu-se pe milițiile populare, este până la Barcelona, Murcia, Valencia, Malaga, pe întreaga Estramadura și pe întregul Oriente. Alo, aici Tordesilias. cine e la telefon?" Consiliul muncitoresc din Madrid." Ticălușii de teapa ta au fost împușcați. arriba Spania. Medina del Campo, același dialog." Linia Valiadolidului rămânea singura mare linie de comunicație cu Nordul. Alo, Leon? cine e la telefon?" Delegatul sindicatului, salut!" Aici Madrid Nord. A trecut trenul minerilor din Oviedo?" Da. Știi pe unde se află? Cred că spre Mallorca." La Madrid, în stradă, același buet al cântecelor și paturilor de pușcă. Alo, Mallorca? Aici Madrid. cine la telefon?" Cine sunteți?" Consiliul muncitoresc din Madrid." Legătura a fost brusc întreruptă. Atunci, unde se afla trenul? Alo, dolit, sunteți sigur că rezistați până la sosirea minerilor? Absolut siguri. Maiorca nu răspunde. N-are nicio importanță. Alo, Madrid? Aici o Viedo. Aranda s-a răsculat chiar acum. Se dau lupte. Unde e trenul minerilor? Între Leon și Maiorca. Păstați legătura. Manuel chema la telefon. Ramos aștepta. Alo, Maiorca, aici Madrid. Cine? Consiliul muncitoresc. cine la telefon? Șeful de centurie al falangelor spaniole. Trenul vostru a trecut, idioților. Toate gările sunt în mâna noastră până la Valiadolid. De la mezul nopții, Dolid e în mâna noastră. Pe minerii voștri așteptăm noi cu mitralierele. Aranda s-a descotorosit de ei. Pe curând. Pe cât mai curând. Una după alta, Manuel chemă toate gările între Maiorca și Valiadolid. Alo, sepulveda. Aici Madrid Nord, comitetul muncitoresc. Trenul vostru a trecut temberilor, sunteți cu toții niște pii. Vă jugănim noi săptămâna asta. Contradicție fiziologică, salut!" Telefonul sună mereu. Alo, Madrid! Alo, alo, Madrid! Aici Navalperal de Pinares. Gara? Am ocupat din nou satul. Fașciștii? Da, dezarmați, la zduc. Dați de veste!" Ei telefonează din 5 în 5 minute pentru a afla dacă orașul e în continuare în mâna lor. Alo, alo!" Ar trebui să răspundim dintre știri false," spuse Ramos. Le vor controla? Oricum, asta o să le dea de furcă." Alo, Madrid Nord, aici UGT, Uniunea Generală de Trabajadores, Uniunea Generală a Muncitorilor." Cine la telefon?" Ramos!" Ni se spune că sosește un tren de fașciști cu armament perfecționat, ci că ar de la Burgos. Tu știi ceva? Am fi aflat. Toate gările sunt ale noastre până la Sierra. Trebuie să fim totuși prevăzători. O clipă. Cheamă Sierra Manuel. Manuel chemă gările una după alta. Ținea în mână o riglă și părea că bate tactul. Întreaga siera era credincioasă guvernului. Chemă centrala poștelor. Aceleași informații. Din coace de siera, ori faștiștii nu încercaseră nimic, ori erau bătuți. Totuși stăpâneau jumătate din nord. În Navara, Mola, fostul șef al siguranței din Madrid, împotriva guvernului, trei pătrimi din armată, ca de obicei. De partea guvernului, garda de asalt și poporul, poate garda civilă. Aici UGT. Ramos la telefon?" Da. Cei cu trenul?" Ramos relată pe scurt. Și în general?" Întrebă la rândul său. Bine, foarte bine, afară de Ministerul de Război. La ora se spuneau că totul e pierdut. Au fost fătuiți să nu se piardă cu firea? Ei pretind că milicienii o vor șterge. Nu ne pasă de poveștile lor. Abia te aud atât de tare cântă tip în stradă. În receptor, Ramos auzit cântecele care se amestecau cu cele din gară. Deși cu siguranță atacul se pretutindeni la aceeași oră, parcă se apropia o armată în marș. Gările ocupate de fașciști erau din ce în ce mai aproape de Madrid. Și totuși atmosfera era atât de încordată de câteva săptămâni, iar mulțimea atât de neliniștită din cauza unui atac pe care ar fi trebuit poate să-l înfrunte neînarmată, încât noaptea asta de război părea o imensă eliberare. Arablata de mașină e tot aici?" întrebă Ramos pe Manuel. Da." În credință centrală a unuia din responsabilii gării, cu câteva luni mai înainte, Manuel cumpărase de ocazie o mașină rablagită pentru a merge la schi în În fiecare duminică, Ramos o folosea pentru propagandă. În noaptea asta, Manuel o pusese din nou la dispoziția Partidului Comunist și lucra iarăși împreună cu tovarășul său, Ramos. Nu va fi un 9.934?" spuse acesta. Să dăm o fugă la Tetuan de las Victorias." Unde e?" Cuatro Caminos." La 300 de metri fură opriți de primul post de control." Actele. Actele, adică legitimația sindicală. Manuel nu purta asupra lui carnetul de membru al Partidului Comunist. Lucrând la studiourile de cinema, era inginer de sunet și adoptând un vac stil montparnassian, își închipuia că scăpase de burghezie din punct de vedere vestimentar. Numai sprâncinele stufoase, pe fața sa oacheșă, regulată și puțin cam butucănoasă, îi dădău un aer cât proletar. De altfel, milițienii aruncaseră doar o privire, că și recunoscuseră capul Hilar și creța lui Ramos. Automobilul plecă din nou după bătăile pe umăr, pumni ridicați și saluduri. În noapte, domnea fraternitatea. Și totuși, lupta între socialiștii de dreapta și de stânga, opoziția lui Cavaliero față de posibilitatea unui minister Prieto, nu fusese ră simple flacuri în aceste ultime săptămâni. La al doilea control, cei de la FAI, Federația Anarchista Iberica, Federația Anarhista Iberică, Predau un tip suspect muncitorilor de la UGT, vechilor adversari. E bine," își spuse Ramos. Împărțirea armelor nu se sfârșise. Sosea un camion încărcat cu puști. Parcă ar fi niște pingele, spuse Ramos. În adevăr, nu se zera decât stratul de lac pe lemnul puștii. Adevărat," spuse Manuel, niște pingele. Ce ai de pe bâlbâi? Mi s-a spart un dinte când mâncam. Limba n-are grijă decât de asta." Nu-i pasă de antifascism. Ce mâncai? O furculiță." Niște siluete îmbrățișeau puștile pe care tocmai le primiseră, o cărute de altele ce așteptau în umbră, înghesuite ca niște chibrituri. Treceau femei cu coșurile pline de gloanțe. Era și timpul," spuse o voce. De când ni tot așteptăm pe ăștia să se năpustească asupra noastră?" Eram sigur că guvernul îi va lăsa să ne zdrobească. Nu te simchisi, au o să vadă ei că sunt pedric." Haide de nemernici! În noaptea asta, poporul e sereno la Madrid. E calm la Madrid. La fiecare 500 de metri, alt control. Automobilele fasciste cu mitraliere străbăteau orașul, și mereu aceiași pumni ridicați și aceeași fraternitate, și mereu gestul straniu al celor de gardă care nu se săturaseră încă să-și pipăie puștile. Fără puști de un secol. Sosind de Ramos, aruncă țigara și o strivi cu piciorul. Nu mai fuma. Dispărut în grabă, revenit după zece minute, urmat de trei tovarăși, toți duceau pachete învelite în ziare legate cu sfori. Manuel și a prinsese liniștit o altă țigară. Stinge țigara," spuse Ramos calm, e dinamită." Băieții așezară pachetele, jumătate pe bancheta din față, jumătate la spate și intrară înapoi în casă. Manuel se depărtase de locul său pentru a strivi țigara cu piciorul, fără a o arunca. Se uită la Ramos comutră o mutră supărată. Ce-i? Ce -i? ce te a apucat?" îl întreba acesta. Îmi calci pe nervi Ramos?" Perfect. Acum haidem." Nu putem găsi altă rablă? Pot să conduc și alta." Aruncăm podurile în aer, începem cu cel de la Vila. Ducem cu noi din Amita, va fi expediată numai decât unde trebuie. Pe Goerinos, etc. N-ai de gând să pierzi două ore, nu? Rabla asta știm cel puțin că merge." Da," spuse Manuel, consimțind cu amărăciune. Nu ținea atât de mult la rablă cât la accesurile ei încântătoare. Automobilul plecă din nou. Manuel în față, Ramos în spate, cu un pachet de grenade strâns lipit de burtă. Și deodată, Manuel își dădu seama că mașina aceasta e devenise indiferentă. Mașina nu mai exista. Exista numai acea noapte încărcată cu speranță tulbure și fără margini, noaptea în care fiecare om avea ceva de făcut pe pământ. Ramos auza o tobă îndepărtată ca pe bătaia inimii lui. La fiecare cinci minute erau opriți la control. Milițienii, dintre care mulți nu știau să citească, îi băteau pe omăr pe cei din mașină îndată ce le recunoșteau pe Ramos. Cum îl auzeau pe acesta strigând, nu fumați, văzând mașina încărcată de pachete, începeau să țopăie de bucurie. Dinamita era vechea armă romantică a sturilor. Automobilul pornea iar. La Alcala, Manuel acceleră. La dreapta sau un camion al fai ului plin de muncitori înarmați, viră brusc la stânga. În noaptea asta toate mașinile mergeau cu 80 pe oră. Manuel încercă să evite camionul, simți mașinuța sa ușoară înălțându-se de pe sol și își spuse. S-a sfârșit. Când își veni în fire, era lungit pe burtă printre pachetele de dinamită, care, din fericire, se rostogoleau pe trotuar ca niște castane. Sub obrazul lui, sângele strălucea luminat de becul electric. Nu-l durea nimic, îi sângera nasul și l-auzea pe Ramos urlând. Nu fumați, tovarăși!" Urlă și el se întorse în sfârșit și își văzu prietenul cu picioarele rășchirate, cu șuvițele răsucite căzântui pe față, strângând cu îndârjire grenadele la burtă. Era înconjurat de oameni cu puști care se înverteau în jurul pachetelor neîndrăsnind să le atingă. La mijloc, un chiștuc aruncat de Ramos, care profitase de faptul că se afla singur în spate pentru a-și aprinde încă o țigară, ardea consumându-se singur. Manuel îl stinse cu piciorul. Ramos îi puse să înșire pachetele unul peste altul de-a lungul zidului cât despre rabla de mașinuță, ce să mai vorbim? Un megafon urla. Trupele rebele se îndreaptă spre centrul Barcelonei. Guvernul este pân pe situație. Manuel ajută la aranjarea pachetelor. Ramos, întotdeauna atât de activ, nu făcea nicio mișcare. Ce aștepți de nu dai o mână de ajutor? Alo, trupele rebele se îndreaptă spre centrul Barcelonei. Nu pot mișca brațul. Zdruncinătura a fost prea puternică. O să treacă. Să oprim prima mașină liberă și să plecăm.